Jó, szuper. Ezt majd levágjuk, ezt a csapkodást az ajtót. Múlt héten ugye arról beszéltünk, hogy, hogy mi az, az igazság. És nem az, hogy mi az igazság, hanem az, hogy van, ez, van Istennek az igazsága, nem tudom, emlékeztek rá. Ugye a Mátiuszból idéztem most ilyen, megmentjük a bolygót, Tartsatok, így lehettek rám figyelni, és semmi nem beszálltak mögött, ami a figyelmet. Nem, nem mentjük meg a bolygót. Megmentjük. Jó lesz. Szóval, múlt héten ugye arról beszéltünk, hogy, hogy, hogy Istennek van egy igazsága. És hogy, hogy Isten maga az igazság, és Isten dolgai azok, amik, amik az igazságok. eztek volt az, hogy van az igazság, meg van a vélemény. Ez a két dolog volt, mert hogy próbálom összeszedni én is, még, amikre emlékszem az előző tanításból. Tehát van, hogy Istennek az igazság, és van valami véleményük Istenről, meg így a világ dolgairól. És Isten pedig azt szeretné, hogy mi ne a véleményt kövessünk, kifejezzük ezt a vallásnak, filozófiának, magánvéleménynek, gondolatsornak, egy jó könyvnek, zenének, bárminek, hanem hogy őt, mint igazságot ismerjük meg. És most egy kicsit előre úrunk a tanításba, a végén meglátjátok, hogy mi az igazság, és utána pedig meglátjátok azt, hogy, vagy előtte pedig meglátjuk azt, hogy, hogy miért van a szükségünk az igazságra. Mert azt látjuk, hogy szükségünk van, és voltak, mondták, hogy fú, igen, én akarom az igazságot és mindannyian lelkesek voltunk a tanítás végén, de lássuk, hogy, hogy miért is fontos ez nekünk. Úgyhogy megyünk is tovább az Epfizusi levélben. Negyedik rész, 17-ig szeretnék kérni egy pohár vizet valakitől, hogy szóhozának. Júj! Azt a legyőmű, mint sem szépen. Össze, mint egy kóla lekvár. Ah, Tehát, Erfézusiakhoz írt levé, a negyedik fejezet, és a 17-től fogjuk a 24-ig olvasni már ma. Most az első, kettőt, első három verset a 17-től 19-ig olvassuk. Ezt mondom, és bizonyságot teszek az Úrban, hogy többé ne járjatok úgy, ahogy a pogányok járnak, elmélyük hiába valóságában. Értelmükre sötétségborút és tudatlanságokon eidegenedtek az Isten szerinti élettől, amely szívük keménysége miatt van bennük. Akiknek az erkölcsi érzékük eltompult, bolyákodásra adták magukat, és nyereségvágyból mindenféle tisztátalan dolgot elkövetnek. Ö, alapvetően ez kicsit nehezen érthető kifejezés magyarul, ez a hiába valóság, mert ezt nem szoktuk hétvégén használni. Hogy úgy érzem, hogy mai napom olyan hiába valóság volt, vagy, vagy ennek, a, nem tudom, ennek a filmnek a megnézése hiába valóság, ezt nem használjuk. Ennek a szónak az az értelme, hogy céltalanság, meg valótlanság. Érdekes, hogy görög ezt is mondja. Tehát valami, ami nem tart, nem, nem, nem egy valós dolog, mintha csak így, így ábrándozna az ember. Ezt, ezt hívják hiába valóságnak, amikor egy ilyen. Nincs úgy cél, nincs úgy igazából értelem, lehet, hogy nem is egy valós dologgal foglalkozok. ezt hívjuk hiába valóságnak. És ö, alapvetően ez már feltételezi azt, hogy hogyha van olyan -e hiába valóság, akkor, akkor nekünk valamikor hiába való dolgokat teszünk. És ö, el kell gondolkozunk azon, amiket teszünk az életben. Hétköznapi dolgokra kell gondolni, nem kell itt nagy lelki magasságokat megjárni most, még. Ö, akkor gondoljátok vele, hogy ezeket, ezeket miért teszitek. Mert hogy ha nincs benne cél, nincs valami cél, akkor ne tedd. és ö, nagyon nehéz, mert én nagyon sokszor szóval dolgot teszek, amik céltalanok. Például van egy Candy Crush szaga nevű játék, ami azon kívül, hogy lefoglalj, azon kívül semmi célja nincs, ez egy nagymértékű céltalanság. Most még az úgy rendben van, hogy még amikor az agyam túlzottan kattog, akkor ezzel le tudom foglalni magam, de ha más se lesz meg, akkor abba fogom vagy abba fogom hagyni. Úgyhogy vizsgáljátok meg azt, hogy mi az az életetekben az a, az a dolog, ami hiába valóság, aminek nincsen célja, és most tényleg nem arról van szó, hogy most ami a mennyei királysághoz közelebb visz, meg a mi Isten dicsőségére, ne csak ilyen dolgokba gondolkozatok, hanem mi az, ami hiába valóság. És nagyon érdekes, hogy, hogy amikor az ember hiába való, akkor az egy ilyen nem azért hiába, nem azért csinál hiába valóságot, mert hogy most neki épp van, hanem azért, mert nincs, nincs lehet, hogy a szem előtt annyira kristálytisztán az a cél, hogy valami célja van az életemnek. Mert ha van egy határozott célod, mint egy sportolónak, a sportoló, mondjuk egy általában olyanokat hallok, hogy a sportolók iskolába járnak, valószínűleg az általában a fiatalok, eljárnak iskolába, ott vannak, és vége van az óráknak, és mennek edzés. Reggel edzés, suli edzés, és az, lebeg, az, az a cél lebeg a szemük előtt, hogy én a legjobb legyek abban, amit csinálok. És ez az ember az alárendeli a tetteit. És amikor megkérdezik, hogy miért reálsz annyit edzésre, akkor azt mondja, hogy van egy célom. És akkor nem hiába valósága amit csinál, még ha nem is ő lesz a legjobb, hanem ő a céljáért küzd. Tehát vizsgáljuk meg azt, hogy van-e hiába valóság az életünkben. Ugye itt azt olvassuk, hogy Pál azt mondja, hogy ne járjunk úgy, mint ahogy a pogányok járnak, elmegyük hiába valóságában. Legyen egy céltudatos az életünk, legyen ott mind Isteni, mind emberi szempontból legyenek céljaink, ne csak úgy éljünk. Ha nincs célod az életedben, akkor keress egyet. Ha nincs, akkor tudok adni mondjuk olyan az éjszégeimat, segítsed elérni. Lehet, értem, lehet helyettem dolgozni meg e, és, ugye Miért van ez a céltalanság? Miért alakul ki mégis az ember életébe? Hiszen mindannyian azért járunk, is, járunk iskolából, adnak nekünk nagy célokat. Lehet, hogy ez a következő dolgozat lehet, hogy érettségi lehet, hogy, hogy abban, be jó vagy, a tehetséges, hogy az abban legyél jó és tanult ki. Miért van cél? miért alakul ki a céltalanság? És nagyon érdekes, itt most keresztényi szempontból fogjuk megnézni. A 18. vers egy nagyon érdekes sorrendet ö, hoz elénk. Ugye az a 18. vers, hogy értelmükre sötétség borult, ö, és tudatlanságokban elidegenedtek az Isten szerinti élettől, amely szívük keménysége miatt van bennünk. És egy kicsit egy ilyen fordított sorrendet látunk a 18. versben. A logikai sorrend az az, hogy van a kemény szív, ebből adódóan jön az elsötétedő értelem, és utána jön az Isten szerinti élettől való elidegenedés. Tehát kemény szív, elsötétedés és elidegenedés. Látjátok, van egy ilyen sorozat. És nem úgy indul, hogy az embernek lett egy csöpsötétség az életében, vagy hogy volt egy rossz napja, hanem a szívről beszél. Azt mondja, hogy amilyen a szíved, hogy keménye a szíved, ugye a keménynek az ellentét a puha, tehát ebből a kettőből lehet választani. A kemény a szíved, akkor annak az lesz a vége, hogy el sötétedni az életed, és el fogsz idegenedni Istentől. És ugye azt mondjuk így keresztényként, meg erről beszéltem múltkor is, hogy Isten az cél, a valós célja az életünknek. Minden más csak mellékvágány, az nem vezet sehová, az csak úgy tűnik, mintha megy valamerre, de végén nincsen semmi. És nagyon fontos az, hogy lássuk azt, hogyha, hogy a, a, a céltalanság az ott kezdődik, hogy kemény a szívünk. Akkor lesz kilátáslan és reménytelen az életünk, hogyha kemény a szívünk. És ez okozza az eltávolodást Istentől. Olvassuk el a János első levelének 1-13. verseit, tehát János Evangélium 1, 1 13 Ez biztos ismeritek, kicsit nehezen érthető igel, úgyhogy majd mondom, hogy mi az, amit, amit, ami nekünk itt most átámasztja ezt, amit mondok. Vagyis ez alapján mondom azt, amit mondok inkább. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő kezdetben Istennél volt, minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága. A világossága a sötétségben fényik, de a sötétség nem fogadta be. Megjelent egy Istentől küldött ember, akinek János volt a neve. Tamuskodni jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higyen általa. Nem ő volt a világosság, hanem azért jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról. Az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert, már eljött a világban. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt. De mindazoknak, akik befogadták, akik hisznek az ő nevében, hatalmat adott, hogy Isten gyermekeivé legy, gyermekei legyenek, akik nem vérből, sem a test akaratából, sem a férfiú indulatából, hanem Istentől születtek. Itt, Olvasunk egy világosságról. Ugye egy kicsit rébuszokba beszél itt János, Jézusról van szó, mint a világ világosságáról. És ö, ö, ugye szokták mondani, hogy a bűnnek egy ilyen sötétsége, meg a sötét erők, meg a sötétség, a sötét gondolatok. Tudjátok, ez mindig ilyen rossz dolgokat szokott játéképezni az ember, Általában sokan félnek is a sötétbe. Érdekes, hogy a világosban kevesen szoktak félni. A sötétség az mindig egy ilyen rossz dolgot határoz meg, és ebben a sötétség az a bűnnek a bűnt jelenti. Ami ott van a világban, mindannyian tapasztaljuk, bármennyire is steril környezetben élünk, vagy bármennyire is jó emberekkel vagyunk körbevéve, vagy magunk, bármennyire is jók vagyunk, a bűnnel találkozunk, és ott van a világban, és egy ilyen kiirthatatlan, mint egy gazos kertben a gaz, hogy bármennyi tépkedett, mindig lesz több. És Jézus a világosság ebben a világban, ebben a bűnös világban, és az világosságnak van egy olyan tulajdonsága, most pont gondolkoztam rajta, hogy lekapcsolnák az összes lámpát, és itt fölkapcsolnék egy lámpát, és azt mondanám, hogy olvassuk el együtt ezt és ezt a verset akkor én el tudnám olvasni, mert itt lenne egy kis rámpat, nektek nem lenne lámpátok. A világosságnak van egy olyan tulajdonsága, hogy a világosságban látsz. Most ez lehet, hogy újdonság erőjében hat néhányaknak, de amikor fény van, akkor látunk dolgokat, a sötétségben nem látunk dolgokat. És minél közelebb vagy a fényhez, annál jobban látod a valóságot. És volt egyszer egy, egy születésnapi buli elmentem egy ilyen lézelharc nevű játékra, Aminek az a lényege, hogy van rajtunk egy ilyen ruha, ami meg van egy lézer puska, nem olyan lézer, csak egy ilyen, olyan, ilyen a távirányítónak a lézerre, teljesen barátságos, és, és akkor illögöldözni kell egymásra, és akkor eltaláld akkor pont, és akkor melyik csapatban van az ügyesebb emberek. Ez a, neve, ez a lényeg a játéknak. Ilyen háborús, di csak háború nélkül. És, az volt, hogy a játék vége felé közeledtünk, és hát azért, hogy ilyen jól látszanak a fények, meg füstök, egy sötét helyiségben voltunk és voltak benne ilyen hordók, meg, meg, meg ilyen falak, meg minden, és volt egy, egy, egy régi zsiguli is be volt tolva, azt hiszem, zsiguli volt, de nem láttuk egyébként pontosan, hogy hol van, meg mi van. És egy, egy, Bebújtam egyszer a játék vége felé csatakosra izzadva a zsiguli mögé, és hogy álltam föl, így éreztem, hogy én elakadok a zsiguliba. És így mentem tovább, és mondom, valami fura. És így fogom, akár mondom, mi hol lettem én sáros, vagy, vagy mi, miért ebbes a könyőkem. És kimentem, akkor láttam, hogy itt látszik a heg egy ilyen rókaformája volt egyébként a hegnek frissen. fölszakadt a karom, de elég csúnyan. Fölhívtam hív, föl rút, hogy nincsen baj, de éppen varják össze a karomat. És a sötétségben nem láttam, hogy ömlik a vér a karomból. Úgyhogy nagyon vicces volt, hogy már ott várt a következő csapat kint a várokozóba. Én jövök így, vérző karra, és hogy meg néznek, hogy most ez mi volt. Értitek, hogy a sötétségben nem tűnt olyan komolynak a baj. Éreztem, hogy valami nem oké, mert most már kezd csípni ez a sáros alkarom. És amikor kiértem a világosságra, akkor láttam, hogy ú, ennyire komoly a baj, és hát akkor baleseti sebészet, nem pedig izé, nem pedig hamburgerezés jár nekem. És Isten ugyanilyen, Isten világossága, ugyanaz a világosság, mint amikor kimentem a váróterembe a sötétből, és láttam, hogy mi az igazság. Az igazság az, hogy folyik a vérem, és ezzel valamit kezdeni kell. És... Alapvetően van, hogy ez az elsötétedő értelem. Ö, elsötétedés, egy folyamatot jelent. Ahogy távolodsz a világosságról, egyre jobban elsötétedik minden. Vagy a nap egyre távolabb fordul a Földtől, most ez kicsit nem volt pontos földrajzilag, de ahogy egyre kevésbé látjuk a napot, egyre kevésbé érződik a fény, úgy elsőtétül a világ. ugye? Vagy amikor az ember rosszul van, és akkor még látja egyre kevésbé, egyre, és akkor elsötétült előtte a világ. Ez egy folyamat. Azt jelenti, hogy voltál a világosságban, és elkezdett sötétedni minden. És hogyha a világosság Isten, akkor az nem más jelent, mint hogy eltávolodunk Istentől. És amikor úgy érzed az életedben, hogy, hogy minden sötét, nem azt, amikor reménytelen, mert az sokszor van meg, sokszor vagyunk nehéz helyzetben, hanem amikor ilyen, ilyen Ilyen nihil van, vagy nincs semmi, nincsenek céljaim. Ez Az nem azért van, mert hogy nem kaptál célokat, vagy mert éppen rossz napot van, hanem azért van, mert eltávolodtál Istentől. Mert elsötétedett. Miért? Mert egyébként van a bűnnek a sötét, sötétségébe. És a bűn sose lesz világos, és Isten sose lesz sötét. Isten világossága sose lesz sötét. És ezt ha emlék most, hogy olvastuk ezt a János evangéliumát, érdemes el, el, evangélium, érdemes elolvasni, ezt a részt, hogy arról beszél ugye, hogy, hogy Jézus a világosság és a világosság ott nem fogadhatja be a sötétség, és a sötétség nem lehet világossággal. És alapvetően ez a, azt okozza ez a sötétedés, hogy elfelejtem az igazságokat magamról és a környezetemről, És ö, másként kezdem el látni a dolgokat. Nem tudom, hogy milyen, amikor valaki vak, de valószínűleg másként képzeled a dolgokat, mint amilyenek valójában. Azt mondod neki, hogy figye így néz ki a ö, banán, mondjuk. Ő lehet, hogy elképzel valamit, de az lehet, hogy nem olyan lesz, mint a banán. Még ha el is mondod neki, hogy milyen. Mert nem látja. Vagy hogyha valaki hallottam olyanról is, hogy mit én, valaki gyerekkorában látott dolgokat, és akkor, ö, akkor emlékszik, hogy körülbelül, hogy kéne kinéznie, aztán megvakult. És sok-sok év után már nem emlékszik annyira, hogy hogy néz ki, van egy elképzelés a fejében. És mi is így leszünk Isten igazságáról, ha eltávolodunk tőle, hogy lesz egy elképzelés a fejünkben, de van az, az elképzelés, ez pontos. Minél távolabb vagyunk Istentől, annál jobban eltorzulnak ezek, ezek az igazságok az életükből, amire múltkor volt szó, hogyha, hogy meg akarod ismerni az igazságot, akkor találd is meg az igazságot, és, és ragaszkodj hozzá, és hogy tudod ezt elérni, úgyhogy hogyha mindig látod. A valódiságát. És a valódiságát ugye látni csak a világosságban lehet. Ez lesz már az egyik tanulság. E, és ennek az elsötétetésnek az egyenes következménye az, hogy nem följük úgy élni az életünket, hogy az Istennek tetsző. Ugye itt azt olvastuk a 16. 18. versben, hogy értelmű sötétségbe borult és tudatlanságban elidegenedtek az Isten szerinti élettől. Nem az volt, hogy, hogy elkezdett így az életük valami rossz irányba venni vagy az elkezdtek depressziósak lenni, hanem az Isten szerint élettől eltávolodtak. És lehet, hogy amikor az ember gyalogol bele a sötétségbe, a bűnnel kapcsolatban, és távolodik el Istentől, lehet, hogy nem tűnik föl neki, hogy rosszul mennek a dolgok. Miért? Mert nem hívőként is lehet egy jó életet élni. Erre látunk millió egy példát, meg mindannyian nem hívőként születtünk, tehát egy ideig biztosan úgy éltünk, hogy, hogy nem, ismerjük is, nem ismertük Istent. És Vigyázzatok nagyon, vizsgáljátok fel az életeteket. Ezért olvassuk, ezért is olvassuk a Bibliát naponta, most nincs itt a zsúv, hogy újra elmondjam, hogy ez fontos. Azért olvassuk a naponként a Bibliánkat, mert ez egy olyan, mintha lenne egy ilyen fényérzékelőnk, hogy fénybe vagyok vagy nem, és látom azt, hogy kezd rosszabb értéket méret, mint tegnap, az azt mondta, hogy kezdek a sötétségbe belecsúszni. Lehet, hogy nem tűnt föl, de de, de Isten tud szólni ezen az érzékeny műszeren keresztül, a Biblián keresztül, hogy, hogy vigyázz, mert az életed rossz irányban megy. És én nem akarom azt, hogy eltávolodj tőlem, nem akarom azt, hogy hazugságban nézz, hanem hogy szeretném az igazságot neked megmutatni. És a végén ebből a videóból meglátjátok, hogy mi a leges legkirályabb dolog az igazságban, és az igazságnak a, a ridegségében Isten mennyire belecsempészte azt a a lágyítószert az igazság ridegségébe, amitől, amitől így, fú, nagyon jó, nem meglátjátok. Nem ledobna a e, És ugye az van, hogy ha eltávolodsz Istentől, akkor, akkor a terve szerint életnek a gyakorlati részeit sem fogod tudni megélni. Például nem fogsz tudni szeretni, nem fogsz tudni tanácsolni embereket az ígéértelmében maximum tippeket adni neki, e, nem fogsz tudni szolgálni, nem fogsz tudni dolgozni, nem fogsz tudni helytálni a munkahelyeden. Miért? ne lehet, hogy saját magató képtelen lennél rá, és az elmúlt 62 évben Isten azért rááadotta meg a munkádat, mert szeret egyébként, képtelen lennél a munkád elvégzésére. Mert hát Istentől kaptuk az ajándékokat. Nem fogsz tudni jó szülő lenni. Nem fogsz tudni jó társ lenni. Miért? Mert eltávolodsz az igazságtól. Mert ne, miért? Mert hogy nem az Isten szerint életet fogjuk élni. Nagyon-nagyon fontos, hogy ragaszkodjunk Istenhez. És hogyha megismertük az igazságát, akkor újra és újra keressük Istennek a fényét. Keressük meg Jézust, hogy Istenem, mi, mi az igazság? Mutasd meg! Mi az, ami folyik belőlem a vér valahol? Vagy koszos a ruhám? Isten meg fogja mutatni azt, hogy mi valójában milyenek vagyunk. És akarja azt, hogy az ő szíves szerint való életet éljünk. És... Hogyha úgy érzed, hogy az életedben valahol probléma van, akkor ne a problémára figyelj. Mert nem a probléma a probléma, hanem az, hogy a sötétségben vagy, és hogy, hogy eltávolodtál Istentől. Úgyhogy ha úgy érzitek, az úgy érzitek hogy az nagy úgy érzed, hogy az életedben nehézség van, és nem tudod, hogy mihez kezdjél, akkor, akkor Istent keresd meg. Keresd Istent és figyelj rá. Mert az, hogyha őt megkeresed, akkor a fénybe fogsz kerülni. És az már mellékes, hogy látni fogod az, hogy, hogy mi, a, mi a probléma, és miért van az az adott dolog az életedben. Ön. Olvassuk a 19. versetel még egyszer. Ugye itt arról beszél, hogy akiknek az erkölcsi érzékük elromlott, eltompult, bujálkodásra adták magukat, és nyeresség vágyból mindenféle tisztátalan dolgot elkövetnek. Itt meglátunk megint egy, egy folyamatot, az első az az, hogy eltompul az erkölcsi érzékük, a második, hogy bujákodásra adják magukat, és a harmadik pedig, hogy nyerességványból bűnt követnek el. Tehát van az eltompulás, bujákodás és a nyerességványból való gonoszság. Az eltompult erkölcsi érzéket valahogy úgy kell nézni, mintha egyre kevésbé tudsz különbséget tenni, akkor azért, hogy mi a jó és mi a rossz. Ugye ezt mondhatjuk azt, hogy az ember, amikor nehéz időszaka van, vagy fáradt, akkor ingerlékenyebb meg, meg ilyesmi. Szóval ez sok minden okozhatja. De az, amikor, amikor elkezdek rossz dolgokat tenni az életemben, az azt jelzi, hogy van egy ilyen, lecsú, egy ilyen lefelé rámpán vagyok egy kicsit. Az isten kapcsolatomban. Ennek az első lépése az, hogy eltompul az erkölcsi érzéke Mondhatjuk, hogy ezért nincsen semmi baj. Mert ugye hát most nehezebben meg majd imádkozok többet, meg elmegyek vasárnap gyűlibe, és akkor majd az, érzéken az király lesz. Ez még egy olyan nem annyira veszélyesnek tűnik, ugye? Most azt mondta, hogy nem mindig tudod, nem tudod a különbséget tenni, nem olyan nagy probléma. Jön a következő bujákodáson, hagyják a fejüket. Bujákodáson mindenkinek másült eszébe. Nekem valami olyasmi kép jutott eszembe, mint amikor az ember beledől valamibe. Amikor van egy nagy adag puha párna, és csak így beledölsz, és hagyod, hogy a párnak körbe körbeöleljenek. Na a bujákodást azt valahogy így kell érteni. Hogy így beledőlsz a dolgokba, hagyod, hogy így a, hogy így a körülmények vigyenek és, és hogy így testi öröm meg legyen. Azt mondod, hogy hát olyan nehéz, most, most így, így el, elhagyom magamat. És hagyom azt, hogy, hogy legalább jól érezzem magam. És ne értsetek félre, nincsen az a baj, hogy jól érzitek magatokat. Tehát, hogyha valami olyat csináltok, ami testi örömöt okoz nektek, mint tudom én elmentek sportolni, vagy, vagy megnéztek egy filmet, vagy gyerekek nincsenek házastár, házastársaknál, szexuális életéhez izé, minden királyság. Szóval ezek jó dolgok, ezek a. Ezek a bár a gyerekek is hallhatnának erről, mindegy. Szóval jó dolgok ezek a testi dolgok, de más beledőlni és benne lenni teljes testtel, és más, amikor megfelelő mennyiségbe veszed magadhoz. És a bujálkodás az egy ilyen telhetetlenséget, vagy egy ilyen hagyom, hogy elbi hagyom, hogy elvigyen a víz, hagyom, hogy elvigy a buli. Pia, a diszkó, akármit. Értitek? A az ez, és honnan indultunk? Onnan, hogy út az erkölcsi érzék. Egy pici, nüansznyi, rossz közérzeti dologból, vagy nem olyan jól a dolgaimból, ott vagyunk, hogy az ember bujákodni kezd. És a alatt ezt az hagyom magamat sodródni, tértsétek. És akkor eljutunk a harmadik részhez, a nyerességvágyból bűnt elkövetni, ami pedig egy tudatos, végig Figyeljétek, ha nem tudok különbséget tenni ből néhány esetben, a pránkénti hát, tudom, hogy ezt nem kéne, de mégis megteszem eljutok a, a szervezet lényegében. Előre megfontolt szándékkal bűnt követek el. Tudom az, hogy Isten nem akarja. Eleinte nem tudtam csak, hogy Isten akarja, vagy nem akarja. Most már tudom, hogy Isten nem akarja, de én akkor is megteszem. Miért van ez az egész? Azért, mert eltávolodunk az a, Jézusnak a világosságától. Ennyi az egész. Nem az a probléma, hogy az életünkben nincs egy jó szociális munkás, vagy, vagy hogy nincs egy társ mellettünk, vagy nincsenek barátaink. Nem. Hanem az, hogy eltávolodtunk Jézustól. Nagyon veszélyes. És nem azt mondom, hogy most keresétek meg, hogy hol vagytok ebben a listában, hogy még bujákodtok, vagy már bűnöztök tudatosan, hanem csak lássátok a folyamatot. Mert Isten annyira szeret minket, hogy előrevetítő, hogy figyelj, ne, ne menj abba az irányba. Gyere, gyere a fényre. Gyere hozzám mindig, mert, mert ez a vége. Ha eltávolodsz a fénytől, akkor halál a vége. Másoké is, meg a sajátod is. Fizikai, lelki halál mindenfélét ide lehet érteni. Isten, Isten szeretné azt, hogy, hogy mi ne egy, ne egy rossz életet éljünk. Olvastok ugye a 18. versben, hogy, hogy, hogy elidegenednek az Isten szerinti élettől. De Isten szerinti élet az jó. Az egy nagyon jó élet, aminek a végén örök élet van. És, és, és Istennél egy ilyen megnyugvás. És már itt a Földön ők az örök életig, mert a megnyugvásunk Istennél. És nagyon fontos az, hogy, hogy ezért kell egy puha szívnak legyen az életünkben. Van ez a, a lejtő, amit Isten előre vetít, így felvillan nekünk, hogy figyelj, ez lesz, ez hogy ha lesz tőlem. És ahhoz, hogy ez ugye lesz egy reakciónkra, Isten ö, igazságára tudunk reagálni valahogy. És attól függően, hogy hogy menjünk Isten, az, hogy puha szívünk, vagy kemény a szívünk, ennek két kimenetele lehet. Az első a puha szív és a fénynek az együttese, tehát Jézus és a puha szív. Az egyik az, hogy meglátom Isten, mint fényforrást, jobban megismerem, megismerem, megtapasztalom Isten szeretetét, és én is egyre jobban fogom őt szeretni. Hiszen amikor valakivel időt töltesz, főleg így ilyen párkapcsolat dolgokban, szerintem, legtöbb megtapasztaltuk már, amikor időt töltesz valakivel, akkor megszereted. De barátságok is ugyanúgy alakulnak. Időt töltetek, és egyre mélyebb, egyre mélyebb, egyre mélyebb. És Istentől se várjátok más, mint hogy amikor időt töltetek vele, egyre jobban fogjátok az ő szeretetét érezni, és biztosak lenni benne, és ti is egyre szeretni őt. Ez is Istenek egy ajándéka. Az igazságban nem csak azt látod, hogy folyik a véred, hanem azt látod, hogy Isten bekötöz, és szeret téged. És ez egy nagyon-nagyon jó dolog, hogy, hogy Isten azt mondja, hogy puha hogy gyere, én megáldalak, és, és lásd, mennyire szeretlek, és, és te is szeretsz engem, és, és gyere, és, és járjuk együtt az életedet. És a másik pedig az, hogy meglátom magam valódi állapotát, meglátom a bűneimet, és meglátom azt is például, hogy Istennek hol, mi a szándék, hogy hol akar látni, és mit akar tőlem. Ez megint csak az, hogy Isten hogy egy célt az életünknek, ha ott vagyunk vele, ha, ha közelségében mondjuk, ha őt keresünk, akkor meglátjuk, hogy mi az Isten akarata, mi az Isten szerinti élet, amiről itt beszél. És nézzük meg, hogy mi az, amikor, amikor kemény szívvel megyünk a fényre. Mert ugye mondtuk azt, hogy hát oké, fény-fény, igazság-igazság, de hogyan reagálok erre? Amikor kemény a szívem, akkor egyrészt meglátom Isten mint fényforrást, de nem fogom őt megismerni, mert nem fogadom el a szeretetét. És emlékeztek, múltkor mondtam a Mátrixból ezt a példát, akik nem voltak itt múltkor mondtam a Mátrixból a példát. Kék tabletta, piros tabletta. Az a lényeg, hogy Isten elénk adja az igazságot, és eldönthetjük, hogy igen, meg akarjuk ismerni az igazságot, vagy nem akarjuk megismerni az igazságot. És a kemény szívű ember az azt mondja, hogy köszönöm, nekem jó a hazugság. Láttam az igazságot, miért? Mert Isten fénybe meglátjuk. De hogy mondhatja azt az ember, a kemény a szíve, hogy engem ez nem érdekel. És ha, meg, ha kemény szívvel megyek Isten világosságába, akkor meglátom magam valódi állapotát bűneimet, meglátom Isten szándékát, még mindent meglátok, hogy Istennek mi a terve, de nincsen megtérés. Nem adom oda az életemet Istennek. Miért? Mert kemény a szívem. Szokta a Jézus, uh, Isten sokszor mondja a, az, mondta, hogy mondja Izraelnek, nagyon sokszor olvas, hogy kemény nyakú népez. A kemény nyak az azt jelenti, hogy nem hagyja meg a fejét senki előtt. Tehát nem hódol be. És Istennek nem az volt a baja, hogy nem hódolnak be az egyiptomiak, meg az egyéb urak előtt, meg Istenek előtt, mert az ment, Akkor puha volt a nyakuk. Amikor Isten azt mondta, hogy figyelj, ez az igazság. Az igazság az, hogy elfordultál tőlem. És Izrael pedig azt mondta, hogy és akkor mi van? Nekünk ez jó? Nekünk jó az, hogy, hogy tartunk ilyen, ilyen orgiákkal egybekötött Isten a bálványoknak. Nekünk jó az, hogy, hogy feláldozzuk a gyerekeinket, mert akkor úgy hogy hogy nagyon lelkit csinálunk. És Isten ezt minősíti kemény nyakuságnak. És nagyon vigyázzunk, hogy amikor Isten fényébe vagyunk, és a Biblia szól hozzánk, Isten szó hozzánk, akkor kemény, akkor kemény szívűek vagyunk-e, vagy puha szívűek. Mert ha kemény szívek vagyunk, akkor nincs megtérés, nincs odaszállás, és, és így egyszerűen az egész életünk egy ilyen, egy ilyen igazságtalanság lesz. Értsétek, hogy az igazság nélküliség. És van még egy nagyon érdekes karakter a Matrix filmben. Egy cypher hívják, szemfelések észreveszik, hogy Luke cypher hívják. Cypher egy olyan ember, aki ugyanígy megismert az igazságot. Ő is egyszer döntött, hogy igen, én meg akarom ismerni, és bevette ezt a piros tablettát, és ha emlékeznek, megadtam, milyen Akik nem látták a filmet, azoknak majd odadom kölcsön nagyon szívesen. És ez a Scifer nevű karakternek, ahogy éppen így a valóság, az, az, az a valóság, hogy a világ elpusztult ebben a filmben, és az emberek ilyen csatornákban élnek, és a felszín pedig a robotok uralják. És ezekbe a, a csatornákban ilyen űrhajókkal mennek, és ennek a cyphernek már elege van abból, hogy mindenféle ilyen fény nélkül nőtt dolgokból készült kajákat eszik, hogy nincsenek normális ruháik, hogy állandóan félelembe vannak, állandóan védekezni kell a robotok ellen, és ő azt mondja, hogy én el akarom felejteni az igazságot. És köt egy olyan alkuta a Matrixnak az egyik ilyen vezetőjével. az a Matrix az a világ amit az emberek előtt így vetítenek lényegében, és azt hiszik, hogy ez a valódi élet. Köt egy olyan, igar, olyan egyezményt, hogy én megölöm ezeket az embereket, és a, kezetre, a kezetekre játszom őket, ha elfelejthetem azt, hogy mi az igazság. És hogyha úgy ébredhetek föl, hogy én a hazugságot valóságként élem meg. És lehet, hogy, hogy eljutottatok ti is, vagy el fogtok jutni a hívőjöttetekbe, de hogy Istenem, mi lenne, ha ezt az egészet nem csinálnak, mert én nem bírom. Mert a sátán annyira kikért magának, hogy már, már egy épcsontom nincs a testemben, és már úgy érzem, hogy, hogy mindenem elfogyott, és, és inkább, inkább szálljunk ki akkor tudjátok, hogy nem azzal van a baj, hogy Isten gyenge, hanem azzal, hogy kemén a szívetek. Nehéz ezt ilyenkor felismerni, meg ez most lehet, hogy ilyen nagyon, ilyen, a kemény a szívetek és bűnösság vagytok. Persze, nekem is az, azért tudom, hogy nektek is. Kivétel a tisztelt a kivételnek, persze. Ez a szájfere karakter egyébként később meghal, mert az árulása, árulását leleplezik és, és megölik. De nagyon fontos az, hogy, hogy, hogy lássuk Isten igazságát és hogy reagáljunk rá puha szívvel. Egy dolog az igazságot látni, mert Isten adja, Isten, Isten fényel világít, Isten nem egy nem egy, ö, egy zseb, mit tudom, egy közvilágítás, ami csak éjjel világít. Isten folyamatosan mutatja nekünk az igazságot magáról, és rólunk, és a világ dolgairól. Kérdés az, hogy hogy reagálunk erre, kemény szívvel, vagy puha szívvel. És hogy Seifer is már úgy mondta, az igazság megismerése után ö, Dönti ezt el, nekünk is lehetnek ilyenek az életünk, keresztény életünkben. Úgyhogy keresztények nagyon vigyázzatok. Van egy ilyen is a Bibliából, hogy aki áll, az vigyázzunk, hogy elmenj. Jó, tessék mindig, mindig Jézushoz menni, és, és fényben lenni, mert, mert és puhas szívvel rá. És szeretnék felolvasni egy zsoltár részletet a 119. zsoltárból, 33-37-ig. Zsoltárok 119, 33-37. Zsoltárok 119.33-37 Taníts meg, Uram, rendelkezéseid útjára, hogy megőrizzem őket mindvégig. Ti értelmessé, hogy megőrizzem törvényeidet, és megtartjam teljes szívből. Vezérel parancsajtaid útján, mert abban gyönyörködöm. is szívemet intelmeidhez, és, és ne a telhetetlenségre. Fordítsd el szememet, hogy ne lásson hiába valóságot, a te utadon éltessé Ebben nagyon jól látjuk ez... Nem tudjuk, hogy kinek a Zsoltár a számok alapján valószínűleg Gávidé. De azt látjuk, hogy aki ezt a Zsoltárt írja, annak van egy puha szíve. Azt mondja, hogy, hogy nehézségek, meg reménytelenségek vannak is. Istenem, én nem, nehezen tudok küzdeni. Kérlek, add, hogy el tudjak fordulni ezektől a dolgoktól. És a puha szív az nem azt jelenti, hogy erős vagyok, és mindent meg tudok tenni. A puha szív az, az, hogy átadom az életemet Istennek, és azt mondja, hogy Istenem, látom, hogy rossz irányba megyek, és... Kérlek, tégy értelmes, hogy megőrizzem a törvényeidet, és, megtarts és megtartsam teljes szívemből. Ez az ember, ez, akinek puha szíve, az ilyeneket fog kérni Istentől, Istenem, att, hogy Istenem adhogy engedelmes is tudjak lenni. Mert meglátja az igazságot, meglátja az Isten igazságát, meglátja azt az igazságot, hogy ő mennyire távol van ettől, és meg azt az igazságot is meglátja, hogy magától nem fogja tudni megelőzni az életét. A puha szív az mindig Istenhez pohaszkodó szív. Vizsgáljátok meg ezt, és hogy szoktatok-e Isten több ilyet kérni, szoktátok-e kérni, hogy Istenem, adj nekem többet magadból, Istenem, azt, hogy megismerhessenek tőled. hogy a másik emberek megismerhessenek, azt, hogy, hogy javuljon az életem veled, a kapcsolaton veled. És olvassuk el a 139. Zsoltárt. Ez egy kicsit hosszabb Zsoltár. És euh, olvasás, amikor olvassuk ezt a Zsoltát, euh, nézzétek meg, hogy milyen, amikor valaki az igazságot látja magáról és Istenről, és puha a szíve és hajlandó Istennek engedelmeskedni. 139. Zsoltár. Ez Dávid Zsoltára. Uram, Te megvizsgáltál és ismersz engem. Tudod, ha leülök, vagy ha fölkelek, messziről is érted gondolatomat. Ügyelsz járásomra és fekvésemre, minden utamat jól ismered. Amikor még nyelvemen sincs a szó, én már egészen érted azt, Uram. Erről és hátul törülz engem, és fölöttem tartott kezedet. Csodálatos előttem tudás, magasságos, nem érthetem. Hová menjek lelked elől, arcod elől, hová fussak? Ha a mennék föl, ott vagy, ha sehová vetnék ágyat, ott is jelen vagy. Ha a hajnal szányára kelnék, hogy a tenger túlsó partján időzzek, ott is a tekezed vezetne, és a te jobbot fogna engem. Ha azt mondanám, a sötétség biztosan elborít, és éjszaká választ körülöttem a világosság, a sötétség nem borítta már el előled, és fél lenne az éjszaka, mint a nappal, a sötétség olyan lenne, mint a világosság. Bizony, te alkotod te formáltál engem anyám méhében. Magasztalak, hogy oly megrendítően csodálatos lettem. Csodálatosak a cselekedetei, és jól tudja azt lelkem. Formám nem volt elrejtve elő, előtted, amikor titokban formálódtam és alakultam, mint egy a föld mélyében. Szemed látta alaptalan testemet, és könyödben ezek mind le voltak írva, és a napok is, amelyeket rendeltél számomra, holott még egy sem volt meg közülük. Milyen kedvesek nekem a te gondolataid, Istenem! Mi nagy azoknak száma! Számlálgatom őket, de több a homok szemnél. Fölébredek, és mégis veled vagyok. Bár csak elveszíteni Isten a gonoszt, és a vérszomjas emberek eltávoznának tőlem, mert gonoszul szólnak felőled, és nevedet hiába neve, veszik. Ne gyűlöljem, uram, a tégedül gyűlölőket, ne utáljam az támadókat, Teljes gyűlölte gyűlölöm őket, ellenségeim élettek. Figyelj, vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet, próbálj meg, és ismerj meg gondolataimat, nézd hogy ártalmas úton járok e és vezessen a az valóság útján. 24 versből... 18 at azzal te, te, azzaltől, hogy elmondja, hogy Isten milyen gondoskod. olvassátok egy Zseniális Zsoltár 139. szolgami feladatot otthonra. És az utolsó két, vers, két versben meg azt olvassuk, hogy ez a puha szívű embernek a reakciója. Figyeljétek meg, ez, ez egy az etalon, jó, hogy ezt ez kell elérni, ez a puha szív. Vizsgálj meg Istenem, ismerd meg szívemet, próbálj meg, próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat néznek meg, hogy ártalmas úton járok-e, és vezess engem az örökké útján. Ez az ember, Dávid meglátta Isten igazságát, és egy puha szívvel reagált rá. És mit olvasunk Dávidról? Annak ellenére, hogy összetekült be Savéval, aztán, aztán egy háborúban megölette a férjét. Azt olvasjuk, hogy Isten szíve szerint való ember. Miért? Mert puha volt a szíve. Nem a tettei miatt, mert ami a, te, ami a világon nem lenne, nem lenne ember, akit Isten igaznak fogad el, hanem azért, mert puha volt a szíve. 139. Zsoltár, olvassátok el. És menjünk is tovább, jó az levélbe, a 20.21. verset olvassuk. Tehát Efézus 4-20-21. Ti azonban nem így tanultátok Krisztust, ahogyan őt meghallottátok, és benne megtanultátok, hogy van a valóság Jézusban. É, ha Krisztust megismerjük, akkor nem azokat a dolgokat fogjuk megérni, amit a 18-19. versben olvastunk, ezt a lejtőt, tudjátok, hogy erkölcsi érzéken kezd tobbulni, egész ondáig, hogy tudatosan bűnözök Isten állán. megismerjük Jézust, nem ezt látjuk az ő életében, hanem pont, hogy egy, egy Istenre, az atyára hangoltságot látjuk, ugye egy büntelen életet. Tehát, hogy ez nem fér össze azzal, amit olvastunk előtte. É, és hogy megismerjük Krisztust, és engedjük, hogy, hogy az újonnan tagult ismeretek felőrják a régi ismereteinket. Például az jutott eszembe, hogy, hogy mikor gitározik az ember magától, akkor nagyon gyakran rossz, rossz kéztartással játszik. és nem azért néztem rád hajni, mert te rossz kéztartással játszik, bár nem figyeltem még, hanem mert, hogy ezt, te is ismered ezt a dolgot. Én rossz kéztartással játszok, mert otthon leültem, teson tanított, ő is valószínűleg rossz kéztartással játszott, és én ezt tanultam meg. És utána jártam kitartanához, és mondta, hogy hát öcsém rossz a kéztartásod. Hát mondom, így tanultam meg, nekem ez a jó kéztartás. Figyelj, itt volt egy élelénye, meg volt egy igazság. És megtanították nekem azt, hogy hogyan tartsam jól a kezemet. Mivel lusta voltam, nem gyakoroltam, ezért újra rossz kéztartással fogom, és már többet nem fogok nekem, én megtanuljam. De hogy, hogy amikor megismerjük Krisztust, megismerjük Krisztusnak a jó és megtanuljuk, akkor ragaszkodjunk ahhoz, és a régit, azt írjuk fölül az újjal. A régi ismeretünket, a régi életmódunkat írjuk fölül azzal, amit Krisztustól tanulunk. Ehhez is mi kell? puha szív! Mert ezt hol fogjuk megismerni? Ist Jézust, ha látjuk, akkor fogjuk megismerni a helyes kéztartást. Értitek, Akkor fogjuk megismerni Isten jó akaratát és Isten szeretetét. És ez el kell döntenünk, és oda kell tegyük magunkat, hogy ez felírja az életünket. És ha a régi kéztartás jó lenne, akkor nem lenne szükség újatól, nem lenne szükség megtanulni a jót. Ha a régi életünk jó lenne Istennek, azt mondaná, hogy igen, ezt, ezt én meg tudom áldani, és ez én akaratommal legyünk. Vigyazik, akkor nem mondaná, hogy tanuljunk Jézushoz, és Jézus nem mondaná magára olyat, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy szerint és alázatos szív vagyok. Mert azt mondaná Jézus, hogy jók vagytok úgy, ahogy vagytok, de nem ezt olvassuk a Bibliában. Isten szeretné hogy megismerjük az igazságot, és, és megtanuljuk el, és az igazságban éljünk. És ő akar nekünk egy új életet adni, és mondom a legkirályabb része, hogy mi a legjobb ebben az új életbe, azt még a végén meglátjátok a filmből. itt micsoda, hogy titokzatos. 22-24-ig menjünk. Vessétek le a korábbi életviteletek szerinti óembert, aki kívánságok által megromlott, Újjatok meg lélekben és gondolkodásotokban és öltözzétek fel az új embert, amely Isten szerint teremtett igazságban és valóságos szentségben. Ez nehéz, igen, úgyhogy mindjárt megnézzük, hogy hogy van. Ugye azt olvassuk, hogy vessétek le a korábbi életviteletek szerinti új embert. Tehát levenni a megromlottat, az azt úgy képzeljétek el, mintha ha hazaérnétek munkából, és lenne egy kopott, koszos ruhátok, amik beleivódott a festék ezzel nem fog szoktunk legfőképpen nem fekszed be az ágyba. Mert ez egy olyan élet, ami nem, olyan ruha, ami nem alkalmas rá, nem illik oda. Tudod, hogy hát gáz, de azért húzott föl, mert ugye abba dolgozol. És Isten ugyanígy szeretné, hogy ezt a kopot, amiben beleívódott a festék életünket, azt vegyük le és öltsük fel helyette egy új ruhát. És megnézzük, hogy milyen ez az új ruha, e, majd kicsit később. Ugye, korábbi életviteletek szerint, ezt olvassuk még benne, ezt említettem először, hogy mi az, hogy korábbi életvitelünk szerint, ez azt jelenti, hogy korábban volt egy működő rendszer az életünkben. A bűnnel nagyon jól el lehet élni. A bűn nem egy olyan dolog, ami, ami téged bánt. A bűn az, az, az, az egy olyan, mint, hogyha, ha, nem tudom, mint amikor mérgező a levegő. El vagy benne, le élni az egész életedet, de folyamatosan megmérgez és egy mérgezett állapotba leszel, és egyre jobban ott van benned, és egyre jobban átította téged. Ilyen a bűn. Tehát a bűnben lehet élni. Ezért, ha megy az életed, és akkor nem jelenti azt, hogy Isten feltétlenül, hanem azt jelenti, hogy vagy valamilyen állapotban, is van egy életed, és el vagy. Nagyon vigyázzunk, hogy, hogy a bűn az megtévesztő lenni. És e, akkor vagyok hajlandó megtanulni ezt az új életformát, ezt az új embert, nek a viselkedését, Hogyha puha a szívem, mert amikor megtérünk, akkor Isten ad nekünk egy új embert. Azt mondja, hogy figyelj, én beakasztottam a szekrényedbe egy tiszta ruhát. Járjál abba. Mert most már nem kell a mocskos ruhába járjál, hanem abban a tiszta ruhába járhatsz. Ami annyira tiszta, hogy még az én szememben is tiszta. És ha nem puha a szívünk, akkor mi akar, akkor eltő továbbra is a mocskos ruhába akarunk menni. Isten nem azért adott, nem azért szült minket újjá, hogy úgy, hagyom, úgy maradjunk, ahogy vagyunk, vagy voltunk, hanem Isten van nekünk egy új, új életet adni, egy megszentelt életet. Erre visszatérünk mindjárt, hogy mi ez. Akkor olvassunk olyat is, a huszon... Igen, mondom, hol. Igen, a 23. versben, hogy újatok meg lélekben és gondolkozásatokban Ez azt jelenti, ez a lélekben, ugyanazt a szót használni egyébként, mint a szent kapcsolatban, Érzés, egy kicsit vívottam is, hogy, hogy most akkor itt most a szemfélékről beszél, vagy pedig az emberi lélekről beszél. De ugye kisbetűvel volt írva, azért minden fordításban azért itt, itt azt gondolom, hogy itt a, az emberi lélekről beszél. Újjunk meg lelkünkben, az azt jelenti, hogy, hogy, hogy legyünk, vegyük fel azt az új személyiséget, akik lettünk. És nagyon fontos az, hogy a megtérésünk az nem egy, nem egy, ilyen, nem egy ilyen pecsét testünkre, hogy van egy rejtett tetoválásom valahol, amivel azonosítom magamat, hogy én, én új teremtés vagyok. Hanem lesz egy teljesen új státuszunk. És ez az új státusz, ez, ez kell adjon egy új identitást, egy új én tudatot, hogy ki is vagyok. És én egy új berci lettem, amikor megszülettem. Ugyanaz a berci vagyok kívülről, csak nagyobb a szakállam, mint amikor megtértem. Hál az Úrnak. Adott Isten egy új identitást, és amikor megismered Istent, akkor ő ad neked egy új életet, ad egy tiszta ruhát. Azt mondja, hogy figyelj, összemocskoltad ezt a ruhát, és ebbe kéne ez az életedet, és ebbe kéne menjél a bálba, hova nem engednének be, mert mocskos a ruhád. Isten azt mondja, hogy figyelj, adok neked egy tiszta ruhát, mert ennyire szeretlek, én ott akarok látni az én bulimban, az örökké valóságban, a mennyben, mert szeretlek téged, és te leszel a dísz vendég, érted? És itt egy ruha, ezt húzd fel, tessék. itt van ez. Akkor ne legyünk olyanok, hogy ja járkálok ebbe a ruhában még, mert, mert ezt már úgy megszoktam, meg úgy már ki van könyökölve és úgy kényelmes, hanem akkor vegyük fel azt az új ruhát. Öltözzük fel azt az új embert, akik lettünk Krisztusban, és, és éljük azt. Viselkedjünk ahhoz a ruhához méltóan. Ne úgy, mint egy melós, hogy mit tudom, hogy a ruhájába a kezét, mert miért nem, mert úgy is koszos, hanem, hanem ismerjük fel, hogy micsoda ajándékot kaptunk Istenben, azáltal, hogy az életünket és adott nekünk egy új identitást. És ugye azt a képet kaptam, hogy, hogy az olyan, mintha Isten ellenségeiből a királynak a gyermekei lettünk volna. Abból, aki, aki mondjuk egy hadseregben szolgál egy katona, és az az egyetlen célja, hogy megölje az ellenséges királyt. Mondjuk egy támadják Izraelt, és ott van a király Dávid. És akkor ez az ember megpróbálja megölni Dávidot, és mint a Dávid örökbe fogadná ezt az embert. Azt mondaná, hogy te gyermekem vagy, és úgy, szeretlek, mint az én vér a gyermekeimet. És ugyanígy vagyunk Istennel, és hogy Isten örökbe fogadott. Nem beengedett az udvarba, meg nem egyszer leütetett az asztalához, hogy együnk ott még ő távolról néz rácsok mögött. Azt mondta, hogy gyermekem vagy, Az élet ellenem vétettél, és tudatosan akartál nekem rosszat tenni, de gyere, hadd meg, ide engedlek magamhoz. A legbensőmet láthat, megmutatom magamat neked, mert szeretlek, és szeretném meglásta és is, a szeretem ez az új ember nem Istennek az erőszakja, hogy, hogy már pedig felveszed, mint a filmekben, amikor oda dobják a királynak a ruhát, hogy már pedig ebbe gyere a bálba. Nem, Isten nagy szeretettel adja nekünk ezt az új embert, és azt mondja, hogy kérlek ne járj a bűnben, ne járj a régi életedben. Én, én nagyon jót terveztem neked, víz bennem, higgyel bennem, higgyél mert én szeretlek téged. És ugye azt is olvassak, hogy megújulni gondolkozásunkban. És, Mondhatjuk azt, hogy megújultam lélekben, új identitással, van, elfogadom, ez nem elég. És nem elég, mert, mert a gondolkozásunknak is meg kell változnia. A gondolkozási módunknak, hogy miket tekintünk alapnak, hogyan gondolkozunk. A Róma 8, 6 7 olvassuk el. Rómaiakhoz Jakozért Levél 8. fejezet, 6-7. vers. mert a test szerinti gondolkozás halál, a lélek szerinti gondolkozás pedig élet és békesség, mert a test szerinti gondolkozás ellenséges Istennel szemben, mivel nem engedelmeskedik Isten törvényének, mert nem is teheti. Ezt felolvasom még egyszer, nagyon jó az ügyneves. Mert a test szerinti gondolkozás halál, a lélek szerinti gondolkozás pedig élet és békesség, mert a test szerinti gondolkozás ellenséges Istennel szemben, mivel nem engedelmeskedik Isten törvényének, mert nem is teheti. A test szerinti gondolkozás az egy ilyen test, szerint, test által vezérelt, tehát jelent egy ilyen ösztönös, tehát ösztönnek. Nagyon sokszor hasznos az ösztön, ugye veszély jön, érzékeled minden. de ugye az ösztön az a testből jön, az, az egy a testnek egy ilyen magával, egy magától értetődő része. Nem tud kiirtani a testből, az ösztön nem lehet kiirtani a testből. El tudják altatni az ösztönödet, de ha, mit tudom én, azt mondod, hogy ó, ez nem veszélyes, mondják, hogy nem veszélyes, mondják, hogy nem veszélyes, aztán ha megégeded magadat vele, akkor még jobban fogsz rá. Még jobban oda fogsz rá figyelni, miért, mert az ösztön az ennyire erős. Ugye a kutyákból nem lehet ki hogy az ösztön, meg az állatokra, mindegy, ezt nem ragozom, tudjátok. És amikor belegondoltak a test, az a bűnben született. Ugye olvasunk ki, hogy a férfi akaratából, tehát két bűnös ember, egy ember, akit megszül, egy, megszül az anya egy bűnös világra, felnő a bűnben, ő is követel, meg ellenne is, meg mindenhol bűnt lát, ne követnek bűnt a testünk ebben ült fel, ebből, ebből merített, ebben született. Egy bűnös testünk van, egy romló testünk. És persze van kivétel, amikor az emberi így jót tesz, hogy ott van a, a lelkiismeret. Amikor az ösztönöd azt mondja, hogy vágpofán, de azt mondja, hogy nem kéne. Tehát van ilyen, de alapvetően a testünk nem, nem, nem Istennek a tökéletességére van tervezve, hanem, hanem az, az egy ilyen bűnben fog, bűnben felnőtt, és abba fog meghalni. Ez egy ilyen bűnös hordozója a mi lelkünknek. És nagyon fontos azért, hogy, hogy megújuljon a gondolkozásunk tudatosan, a tudatunk változzon meg, és tudatosan törekedjünk a jó életre. Miért? Mert azáltal, hogy megtérünk, hogy Isten válszik, ugyanebben a testben maradunk, ugyanabban a világban maradunk, ugyanaz lesz a munkám, ugyanazokat a ruhákat fogom fölvenni, ugyanazok a filmek lesznek a gépemen, minden ugyanaz marad, mert a testem az meg tovább, mert hát az, az mi más csinálna, ösztön lény követi a bűnös dolgokat sokszor. Nem azt jelenti, hogy a munkát bűn, jó, csak. Ö, nagyon fontos az, hogy ezzel legyünk tisztában, legyünk tisztában abban azzal, hogy amikor, meg, amikor Istent, e, Istent választjuk, akkor megismerjük az igazságot és a fényében meglátjuk a saját dolgainkat, akkor akarjunk tudatosan tenni a rossz dolgaink ellen. Jövő meg fogjuk nézni, mik a rossz, meg a jó dolgok, úgyhogy nagyon praktikus tanítás lesz, félek is tőle. Jó lesz, gyertek, biztos mindenki fog valamit találni, ami szól hozzá, hogy hát igen, de változni kéne, úgyhogy ma zó is tálkal elsősorban. Ö, nagyon fontos, hogy megújul, meg a gondolkozásunk. Tudjuk, hogy kik vagyunk, van egy új személyiségünk Istentől kaptunk egy új ruhát, látjuk ebbe a fényben, ugye, hogy mennyire jó az, az új ruha, látjuk azt, hogy aki adta, mennyire szeret minket, de ettől az életünket tovább kell éljük. Gondol a gondataitokat változtassátok meg, törekedjetek erre. Nagyon sok praktikus dolog van, és nagyon nehéz megtenni, hogy az ember átváltoztassa a gondolkozását, régi szokásokat legyőzzön. Most mondta. na milyen a sötétség. <haz> <haz> Jó, akkor. Uh, valaki van zseblámpám köszi. Szóval, wow! Majd de valaki biztosítékot azért, majd, hogyha arra járok, akkor Addig a többiek figyeljenek, jó, Most legalább nincs mire figyelni, és látom, hogyha valaki a telefonja bütyköli. <háhá> Biztos látom. Ö, igen. Szóval... Tehát változzunk meg a gondolkozásunkban is. És... Ö, a 24. verset fölolvasom nektek, jó? Mert most így áram nélkül nehéz lesz. Na. Kegyelem van, tessék, olvassátok magatoknak. 24. 24. vers, és visszőtt a hangom is. Szuper. 24. vers az azt mondja, hogy öltözzétek fel az új embert, amely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. És az igazságban és valóságos szentségben mit jelent, ez egy nagyon nehéz dolog. Az igazság az, hogy Isten fényében meglátjuk az igazságot. Tehát ebben az igazságban, vagyis is mondja, ebbe teremtettünk. Tehát meglátjuk Isten fényében az igazságot, és a felismerés következménye az, hogy alávetjük magunkat ennek az akaratnak. Emlékezetek a gitáros dologra. Felismerem, hogy rosszul csinálom, ezért alávetem a megszokásaimat, az a jó Jó gyakorlattak. Ugyanez van Istennél is. Felismerem azt, hogy én rosszul csinálom a dolgokat. Felismerem azt, hogy Istennek van igaza. És azt mondom, hogy Isten, úgy akarom csinálni, hogy te mondod. Ehhez kell a puha szív. Nagyon naponta, percenként, másodpercenként, gondolatonként. És ha ez megvan, akkor ebből, ebből az új igazságból származó emberek leszünk. Ez kicsit nehezen érthető. Ezt valahogy úgy új értsétek, hogy, hogy már nem azok leszünk, akik rosszul gitároznak, hanem azok leszünk, akik a jó dolgot megismerve jól gitározunk. Nem azok leszünk, akik a testek a cselekedeteit követjük, hanem azok leszünk, akik megismertük Istennek az akaratát, az igazságot, és ezt cseleked, cselekedjük. Ez jelenti azt, hogy igazságban teremtettek leszünk. Ugyanúgy, hogy az ember beleszületik a bűnbe, ugyanúgy újjászületik az igazságban. És az igazságra még visszatérünk a végén a videóba, úgyhogy fú. Azt látom, hogy, hogy Isten nagyon sokszor, amikor így, így azt gondolom, hogy megérthettem bőle valamit, akkor mindig tartogat valamit, hogy ja, és ez ajándékban még hozzá. Fú, nagyon, Isten nagyon jó. És az igazságban teremtett ember, ugye, tehát tudja, hogy mi az igazság, és ez szerint él, és e szerint gondolkozik. A valóságos szentség, az egy nehéz dolog, ezt is olvassuk a XXIV. végén, egy valóságos szentségben teremtett, Tehát, amely Isten szerint teremtetett igazságban, és valóságos szentségben. Most szerintem sok mindennek érezzük magunkat, de valóságosan szentnek azt nem nagyon. Ha jól gondolok. Ha van ilyen, akkor a szeretnék beszélni, mert nem akarom tudni, milyen érzés. nekem szerintem sose lesz ez meg. A valóságos szentség az nem kamu, nem felületes, nem részben bekövetkezett, meg nem átmeneti szentség. A valóságos szentség az olyan, ami ez van, pont. Nincs de. Nincsenek kivételek, meg nincsenek feltételek Isten. Isten azt mondja, hogy valóságos szentségben teremtettünk újjá. Ezt ízlelgessétek egyszer. Tehát ha úgy érzitek, hogy nem vagytok valójában szentek, akkor tévedtek. Mert valóságban szentek vagytok, hogyha, ha Isten mellett döntöttek és átadjátok az életetek neki. Ö, és a szent, az nem azt jelenti, egy tökéletes. A szent nem egy, egy, egy ilyen nagyon lelki, nem jelent végig véletlenül ő magát ö, ilyen ö, kínzó övvel átcsatolt, valakit, aki már rég meghalt, 22 évesen múl a betegségbe hogy a hideg padlón aludt, és elneveztek utána egy, egy templomot. Nem ezek a szentek. És nem csak azok szentek, akik, akik a vérüket adják Krisztusért, meg akik, akik elmennek a busmanok közé evangelizálni, és mindent feladnak. Nem ezek az emberek a szentek. Ők is szentek, igen, valaki. De a szent, az azt jelenti, hogy Isten számára elkülönített. Nem azt jelenti, hogy tökéletes. Istennek eszébe se jut akkor, hogy tökéletes, amikor ráengézés azt mondja, hogy tisztíti a Szentjeim vagytok, hanem azt mondja, hogy én kiválasztottam a titeket. A gyermekeim vagytok. A Szent Istennek a gyermekei hogy ne lennének szentek? Hát hogy lehetne az, hogy van egy Szent Isten, meg van egy bűnös ember. Hát már a vezeték nem ugyanaz, a Szent Istennek bűnös ember az nem ugyanaz. Ö, szentek vagyunk, mert Isten számára kiválasztottak és elkönyvtettek vagyunk. És ez, ez is egy igazság. Ebbe is újjá lettünk szülve. És hogyha egyre jobban nézitek Jézus, meglátjátok, hogy ez az igazság, ez így van. Hogy Isten nem azt nézi, hogy tökéletlenek vagyunk, mert akkor lenne mit nézni. Hanem azt mondja, hogy rátok nézek, és szentséget látok, és a videóban ez is benne lesz. És valahogy úgy tudtam leírni ezt a 24. verset, ami azt mondja, hogy öltözzétek fel az új embert, mert Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. Ezt így magyar-magyar szótán alapján valahogy úgy tudtam leírni hanem tudatosan legyél az az ember, aki találkozott Istennel, megismerte őt, és akit Isten a családjába fogadott, mint egy örökbefogadott fogadott gyermeket. Legyen ez, ez legyen ott egy, egy fix igazságként a fejetekbe, felolvasom még egyszer, szerintem nagyon jól sikerült mondani. Hanem tudatosan legyél az az ember, aki találkozott Istennel, megismerte őt, és akit Isten a családjába fogadott, mint egy örökbefogadott gyermeket. Ezek lettünk. Nincs más, nem soros oroszék vagyunk keresztények, nem megtűrt emberek leszünk a mennyben, hanem Istennek a szeretet gyermekei. Elsősor kiemelt hely, VIP-szektor, ingyen italételfogyasztás, jó? Ez azon, ezt jelenti a szentség, hogy Isten nem érdemeltük meg, de adta nekünk ajándékba. És ha megismeretted Isten igazságát, akkor rendeld a az életedet mert egyébként semmit nem ér. Erre, gondoljatok erre, hogy mi vagy a kemény szív plusz fény, meg a, a puha szív plusz fény. Egész más a kimenete. Ugyanaz az igazság, de más a vége. Olvastuk ugye a római levélben, hogy, a, hogy, a, a, hogy is volt ez a Róma 8 6 ben az nagyon jól megfogalmazza. Nem kell odalapozzatok. Csak hárőzőleg nem lapoztatok oda. Ezt fölolvassam, ez nagyon találó volt. A test szerint itt... Nem, ez nem az, akkor egy korábbi volt, bocsánat. Tehát azt mondja ugye, hogy a, hogy a, a, amikor, ö, a lélek szerint élet az, az, az élet, és a test szerint élet pedig a, a halál. valam így volt, bocsánat. Ö, szerintem... Nem tudom, hogy hol van, de emlékeztek rá, hogy ezt felolvastam? Volt egy ilyen? Mindegy. Jó. A lényeg az, hogy ha, ha puha a szívetek, akkor, a, akkor akkor engedjétek azt, hogy, hogy Istennek a megismert igazság az hatással legyen rád, és ezt fogadjátok el, mint igazság, és versétek magatokat alá, gondoljatok a vitározós polmára, jó? Hogyha megismerted az igazságot, és nem fogadod el, és nem puha a szíved, akkor Isten nem fogja ezt rád erőltetni. Gondoljatok erre a piros két tablettás dologra, amit múltkor említettem, hogy lehet -e választani, meg akarod ismerni az igazságot, vagy nem. És arra számít, hogyha kemény a szíved, akkor maradsz a ki vagy akkor nem lesz változás. Mert Isten csak a puha szívű fog változást végrehajtani. Ugye van egy ilyen, hogy Isten ugye az, a, a fazekas mester, mi pedig az agyag vagyunk a kezében. Egy kenény agyaggal, egy kiegetett agyaggal már semmit nem lehet csinálni. Azonban bármit próbálsz feszíteni, az eltörik. Az agyagos, az mindig a puha agyaggal dolgozik, és Isten csak a puha szívű emberekkel fog dolgozni. És a bűn az, ami elválaszt Istentől. A bűn az, ami, ami ami, ami miatt kell, hogy reagáljunk. A bűn az, ami, ami, söt, ami miatt sötétségben van az életünk sokszor. És ö, Jézus azért halt meg helyettünk, hogy minket kihozzon ebből a, ebből a bűnből. Ezt úgy képzeljétek el, mint hogy lett volna, egy volt egy nagy sötétség, és ettől csak fölkapcsolták bemmal a villant. És akkor í ez valahogy itt történt, hát a szellemi világban szerintem, hogy amikor Jézus, Jézus meghalt, és a bűneinket elvitte, akkor a bűn, a bűn világában egyszer csak világosság lett. És onnantól kezdve a szellemű világban nincsenek sötét sarkok. Mert onnantól, onnantól kezdve Isten, Jézus győzött, Isten eltörölte a bűnnek a hatalmát, legyőzte. Ugye ezt múltkor megnéztük, hogy emlékeztek, hogy miért fontos, hogy Jézus feltámadt. Emlékeztek erre? Emlékeztek? Nem emlékeztek? Kettővel az öt talán testessék Jézus amikor feltámadt, akkor azért azt mutatta meg, hogy a halált és a bűnt legyőzte. Tehát nagyobb nála. És aki nagyobb nála is gyűlöli a bűnt, hogy ne próbál neki és akivel ki is tudja írtani, az hogy ne írtaná ki ténylegesen. Úgyhogy Isten, Isten adott nekünk egy világosságot az életünkben, és ennél a világosságnál megláthatjuk az igazságot, és megláthatjuk a magunk bűnösséget és Isten szeretetét. És ne hagyjátok, hogy a bűn legyen az, ami az életetekre hatással van, és a bűn az, ami, ami, amit cselekeztek. Hanem, hanem akarjátok Istennek az akaratát élni. Akarjatok Isten szent életet élni. Szeretnénk felolvasni még egy még a római levélből, és három darabot összesen. Tehát Róma 4, 1-től 3-ig. Mit mondjuk tehát? Mit ér el Ábrahám, ami atyánk test szerint? Mert, tehát Ábrahám, mert ha Ábrahám cselekedeteiből igazult meg, van dicsekednie, de nem Isten előtt. Mit mond az írás? Hitt Ábrahám Istennek, és ezt ő igazságú szemétotta be neki? Azt olvassuk Ábrahámról, akiről tudjuk, hogy bűnöket is követett el. Azt olvassuk róla, hogy Isten igazságú számította be neki mit? A hitét. És Ábrahámnál nagyon sokszor látjuk, hogy a hite az egy puha szívvel párosult, mert Istennek engedelmeskedett. És Isten ezt igazságú számította be neki. Jöhet mindjárt videó vagyunk. Már izgultak, mi? Én is. Uh, nagyon fontos látnunk azt, hogy a legerősebb fényben sem leszünk tökéletesek. A fény nem fog minket tenni. Jó, van ez a bioptral lámpa, a gyógyulunk, de ez nem az. A fényben föl fogjuk ismerni az igazságot, és látni fogjuk azt, hogy bűnösök vagyunk, és ahogy haladunk Istennel, látjuk, hogy még továbbra is bűnösök vagyunk. De Isten úgy döntött, hogy ha elfogadjuk az ő igazságát, akkor a Jézus tökéletességét fogja nekünk adni. Azt mondja, hogy látod, hogy milyen bűnös vagy? Igen. Látod azt, hogy nem mehetsz be, nem közelíthetsz hozzám? Igen. Én mégis azt akarom, hogy hogy kapcsolatban legyél velem, hogyan csináljuk? Hát Istenem nem tudom. És Isten azt mondja, hogy tudod mit? Én az én igazságomat fogom, amikor rád szép volt. Az én igazságomat fogom látni benned. Nagyon fontos, figyeljetek. Az én igazságomat fogom látni benned, amikor rád nézek. Ezt szívek, úgy, hogy kegyelem. Azt kapjuk, amit nem érdemlünk meg. Istennek a tökéletessége, És most jöhet a videó. Jöhet a videó. Next. File please. Uh -huh. Mhm. Some And some acts of kindness here and there. I tried to live a good life. Well, let's see how. <laughs> This way. Next. File, please. Okay, I admit, I did a lot of bad things. Yes, I see. But I've done good things, too. You know, to offset the bad things. Like, one time, I cheated on a test, but then I cleaned up trash in the park. mm -hmm. That should balance out, right? Let's find out. This way. That should have balanced out, right? It should have balanced out. Next. File, please. life to make this world a better place i dug wells in africa i donated blood every month, and i ran an orphanage in india i mean i just wish i could have done more mm -hmm. and is this your subscription i only read the art Express, right? Ah. <laughs> Next. File, please. Whoa. Somebody's been busy. Well, let's get this over with. Sorry, um, I didn't know he was with you. Mm -hmm. Okay, step on the scale. Now you. it yeah. mm -hmm. erről beszéltem. Ez, ez az extra. Hogy fölismerjük, a, fölismerjük a, a bűnösségünket, fölismerjük azt, hogy ennyi bűn, másnak ennyi jót tett, és, és, és amikor odajutunk, hogy Isten azt mondja, hogy lássuk az életedet, akkor Jézus fog beállni helyettünk. És Jézusnak azoktáján mutasson valaki egy bűnt. Azt olvasjuk hogy a bűntelem volt. Úgyhogy... Ezért jó fénybe jönni, ezért jó, ezért jó hagyni, hogy, hogy Isten, uh, Isten igazságát megismerjük, és ezért kell alávetnünk magunkat neki, mert, mert Isten ilyen jót tartogat nekünk. Hogy azt mondja, hogy lényegtelen, hogy mennyi rosszat tettél, és mindegy, hogy mennyi jót tettél, mert az aztán nem fogsz semmi jót elérni, nem tud lefizetni Isten pénzzel főleg nem. Nincs átélni nincs automata Mennyországban, nem olvasok a Bibliában. Uh, Gondoljatok el, hogy új identitásatok van, és életek -e szerint. Jó? Ez, ez a heti feladat. Ezt forgassátok a fejetekbe, hogy, hogy, hogy, hogy akik új születtek Krisztusban, azoknak új örök életük van Istennel. Már itt a Földön. És már itt a Földön kapcsolatunk lehet vele. És már itt a Földön, ugye emlékeztek, olvastuk az Efézus 2.10-ben, hogy Isten azért szült újjá minket, hogy újjá szült minket jó cselekedetekre. Hogy, hogy tegyünk jó dolgokat, és hogy, hogy éljünk az ő akarata szerint, és, ö, jövő héten megnézzük, hogy, hogy mik az ennek az új identitásnak a jelei. Honnan tudhatjuk azt, hogy az új identitásunk megvan, mik azok, amiket, mik azok az indikátorok, amik alapján tudjuk, hogy jók, jó, jó, jó irányba haladunk, és mik azok, amiket kerülni kell. De ez nagyon fontos az, első lépésként emlékezetek arra, hogy puha szívvel megyek Istenhez. És aki puha szívvel megy, azzal ez lesz, mint a végén a csávóval. Mm -hmm. Hogy kap egy, egy papír, és annyira lesz ráírva, hogy te, Isten gyermeke. Nincs kérdés. Tökéletes. Köszönöm Istenem azt, hogy Te, te megmutatod nekünk magadat, és megmutatod nekünk a tökéletességet, Uram, de nem várod eltőlünk. Köszönöm ezt a kegyelmet, és köszönöm Istenem azt, hogy Te, te szeretsz minket ennyire is. is. És köszönöm, Uram, az, hogy Te nem akarsz minket úgy hagyni, ahogy vagyunk, hanem Te kiválasztottál magadnak, és a gyermekedé fogadtál minket. És Uram, és, és kérlek, így bocsáss meg, hogy olyan sokszor, így elsötétedünk a bűnbe szépen, apránk élnek, beledőlünk a bűnös életbe, de Uram, kérlek, hogy adj, adj, nekünk, adj nekünk hakarást, és adj nekünk puha szívet, adj, Uram, szeretetet feléd, és adj, hogy az igazság az eszünkbe jusson, amikor éppen hazugságokat próbálunk megélni. És Uram, kérlek, hogy így, így adj, hogy... hogy vagy akkor is, amikor nehéz, vagy amikor a környezetünk azt várja, hogy ne az igazság szerint éljünk, akkor is éljünk a szerintünk, Uram, még a hátrányunk is származik, ebből. Kérlek Uram Téged, hogy add, hogy így tégy minket hiteles példákkel, mi nem leszünk azok soha, de Te, de te tudsz, tudsz nekünk apró sikereket adni, és... és és a végén csak az lesz, hogy, hogy is sikeresek voltunk, bár is boktunk el, akkor is a gyermekeid leszünk és, és, és, és te be fogsz minket fogadni és a barátaidként fogsz üdvözölni, amikor meghalunk. Köszönöm ezt neked Istenem, köszönöm ezt a végtelen szeretetet és és Uram, adj nekünk, nekünk bátorságot arra is, hogy, hogy fölvállaljuk a rólad szóló igazságot. Kérnek, Uramat, hogy, hogy amikor odajutunk, hogy beszéltünk az evangéliumról, beszéltünk arról, hogy, hogy, hogy kik lettünk benned, és hogy miért csináljuk ezt az egész keresztényesdét, meg, meg hogy az úgysehíteles, meg minden akkor tudjunk. tudjunk. Legyünk bátrak, és köszönöm azt, hogy, hogy Szentlélek a szóni fogsz rajtunk keresztül, és megnyitod a szánkat, és szavakat adsz bele, és adsz nekünk, adsz nekünk vezetést, hogy mit tegyünk adott helyzetekben, és, és helyre fogod állítani a te, a, te, a te akaratodat, és a te tökéletességet az életünkben már elkezded, Uram. Köszönöm ezt Neked, és legyen áldottad a nagy neved ezért, ezért a kegyelemért, a szeretetért, és, és azért, hogy törődsz velünk, és foglalkozol velünk. Köszönöm ezt Neked, Uram. Az Úr Jézus nevednek értad Téged. Amen. Találkozunk jövő héten, legyetek áldottak addig, meg utána is, ha nem gyanétek jövő héten, és, és hát viselkedjetek úgy, ahogy az új emberek szoktak, jó? Mm -hmm. Sziasztok!